Тільки тепер в яскравому електричному світлі полковник Шпрингер по-справжньому її роздивився. Повні губи його навіть склалися в дудочку, ніби він хотів свиснути від несподіванки. Але стримався і так і застиг, не довіряючи власним очам. Вперше побачила його Галина без високого кашкета. Зачіска скидалася на розгорнуту книгу. Білий проділ проходив точно посередині голови. Ви лікар окуліст? Голос старого лікаря прозвучав трохи недовірливо. Він теж не залишився байдужим до несподіваної вроди. Який інститут закінчили? Київський. Практикували? Так, у мене була деяка практика. У сільській лікарні і у військовому госпіталі. Ваш чоловік офіцер? «Де він?» – запитав Шпрингер. «Почекайте», – сердито перебив начальник госпіталю. «Всі ці подробиці мене не цікавлять, і ви з'ясуєте їх пізніше. Мені треба знати інше. Ви робили операції на очах?» «Так, дуже добре». «Ви справді лікар?» – чомусь перепитав німець. «Так, справді», – розсердилася Галина. «А до того ж мушу сказати, що такі нічні подорожі...» Не дають мені ніякого задоволення. І коли я вам не потрібна, то охоче піду додому. Шпренгер трохи іронічно усміхаючись переклав, і начальник госпіталю занепокоївся. Ні-ні, я вірю, вірю, забелькотів він, просто ваш вигляд. Наш шановний гердоктор вважає, що ви більше скидаєтесь на кінозірку, ніж на лікаря, сказав полковник. Він цього не говорив, заперечила Галина. Ви знаєте німецьку? Розумію настільки, наскільки це потрібно для життя в окупованому місті. Гаразд, вирішив начальник. Ми вас викликали, щоб ви прооперували одного пораненого. З Харкова окуліста можна привезти тільки завтра, але це може бути пізно. Не турбуйтеся, герр штандартенфюрер. Зараз я накажу їй помити руки, і з того одразу буде видно, лікар вона чи ні. Все це мені дуже не подобається, заявив Шпрингер. Може, просто вигнати її? Вигнати завжди встигнемо, відповів старий. А от чи може чекати поранений, не знаю. В всякому разі ми нічого не втрачаємо. Добре, починайте, пробурмотів полковник. Галина з усієї розмови вловила тільки одне слово «генерал» і насторожилася. Дуже цікаво було б знати, хто саме отут у Старогорську за 200 кілометрів від фронту міг поранити гітлерівського генерала. «Прошу!» Вклонившись, вказав дорогу старий лікар, і Галина опинилася у передпокої операційної, де з мідних, добре начищених кранів текла гаряча вода і пахло стерильною хірургічною білизною. «Що мені треба робити?» – запитала вона. «Може, я цього зовсім і не вмію?» «Мийте руки!» не дуже ввічливо відповів Шпрингер, там видно буде. Миття рук лікаря перед хірургічною операцією – це добре розроблена наука. Навіть коли оперує він у гумових рукавичках, то й тоді руки мусять бути стерильно чистими. І досягається ця чистота. Незвичайним споліскуванням долонь, пальців а п'ятнадцятихвилинним миттям щіткою, милом, спеціальними розчинами, що, напевне, вбивають усі бактерії, які можуть загніздитися навіть під найчистішими на вигляд нігтями. «Вона, напевне, лікар», – сказав німець, споглядаючи, як уміло і звично галина миє руки. «Тим краще для генерала Матінеллі», – засміявся Шпрингер. Так уперше почула Галина ім'я генерала Гвіда Матінеллі. Вже у халаті, з маскою на обличчі, у пожовтілій стерильній шапочці, що добре прикрила смоляну зачіску, тримаючи піднесеними вгору добре вимиті руки, вона пройшла слідом за лікарем в операційну. Шпрингер, теж перевдягнений у халат маскою шапочку, сунувся слідом. На операційному столі лежав чоловік, видно дуже високий назріст, бо його ноги виглядали далеко з-під простирадла. Його голова була обмотана бентами, крізь які проступили чорно-червоні плями. Операційна сестра теж у масті, непорушно чекала біля свого столика з інструментами. «Коли його поранено?» – запитала Галина, і одразу ж подумала, що запитання треба ставити дуже обережно. Учора о дев'ятій годині. Не могли мене раніше викликати. Тут хвилини вирішують, чим поранено. Вам це так важливо знати? Поранення з близької відстані одне, а з далекої зовсім інше. У першому випадку треба думати про можливість опіку. У другому – тільки про фізичну травму тканини. Шпрингер відповів неохоче. Міна, очевидно, залишена з тих часів, коли недалеко проходив фронт. У цій рані може бути що завгодно. Для чого ж я тоді витрачала час на миття рук? Грізно запитала Галина.